breng hulle, wees hulle en verdraag hulle. Abdallah ibn Mas'odred anoverdeel, daar was tye, wanneer die booskapper, sallallahu alayhi wa sallam, en Hasan en Hossein op sy rug sou sprang, die metgeselle sou probeer om hulle te verhoed, om dit te doen, en hy, sallallahu alayhi wa sallam, sou aandui om hulle te laat staan. Toe die gebed afgesluit het, het hy hulle gevoel. Laas, op sy hijjar en Hase, wie my lief het moet hier die twee lief heen Hassan en Hosein, radelaw an huma